випив дві маленьких гірких на смак таблетки Демидролу, знаючи, що спатиме після цього цілий день. Операція, яку Дмитро Стефлюк збирався провести впередень Нового року, віддавала неординарністю і, як вважали колеги, навіть попахувала екзотикою. Це виновмисне під Новий рік Запланували, запитав його Саня, опер, що також був задіяний у розслідуванні справи зі зниклим трупом. А що? Новорічний вояж по міському цвинтарю, а микнув Стефлюк ще й уночі. Ну, що, хлопці, ловитимемо віддям чи вурдалаків? запитав їх широкоплачей чоловік середніх літ у плямистій формі зіскочивши з-під ніжки буса, що зупинився біля них. Він поручкався з ними обома та сержантом, що стояв поруч. І тих, і тих, цілком серйозно відповів Стефлюк. А заразом і простих смертних. Усіх, хто вештиметься по нічному цвинтарю. А особливо тих, Хто виноситиме похоронну атрибутику? Вони перекурили і розсилися по машинах. Сутеніло. За півгодини загін спецпризначення з оперативниками перекрив усі виходи з міського кладовища. Люди стояли тихо, причаївшися кожен у своїй схованці. Площа була величезна і вони дослухалися, намагаючись виловити кроки потенційних нічних відвідувачів. Адже ті зовсім не обов'язково мали йти асфальтованими доріжками і могли зробити це будь-будь-де між могил. Цього дня було три похорони. і Стефлюк був переконаний, що день для проведення операції Обрано правильно. Зі свого боку, він також вважав, що ці люди останні покидьки і заслуговують на значно більше покарання, ніж встановлене за подібний злочин законом. Але мета його сьогодні полягала аж ніяк не у звільненні від них міського цвинтаря. Все сталося Акурат о першій годині по півночі. Десь далеко з протилежного краю кладовища пролунав постріл. Єдиний. А за кілька хвилин йому доповіли, що зловмисників затримано. Навіть якщо, окрім них існували ще якісь любителі цвинтерного бізнесу, навряд чи тепер їх можна було очікувати тут цієї ночі. Викавзав злодію маленький ліхтарик з обмеженим пучком світла. Його й помітили здалека Беркути. Коли четверо хлопців нечутно наблизилися до розкрадачів могил, ті кинулися в розтіч, але постріл у повітря примусив обогляхти до лілиць. За кілька хвилин їх скутих наручниками вивезли з території кладовища і все довели до машини. Глянувши зневажливо на цих двох суб'єктів, Стефлюк коротко розпорядився. У відділок, і не товчить їх дуже, ще встигнеться, на обличчях злодіїв застиг натуральний переляк. Вони уявили, що їх чекає. Один з них виявився копачем могил. Саме він сидів зараз у камері, а Дмитро тим часом розмовляв з другим, якого вважав перспективнішим. «Пане майоре, клявся той, ну гадом буду, лихий попутав, ну зрозумійте, п'ю я, якщо зранку не матиму за що пляшку купити, «Щось страшне буде. Здохну. А зарплати не дають, ви ж знаєте». «Знаю, знаю», – кивав головою Стефлюк. «Але мені це не цікаво. Повторюю тобі ще раз. Мені потрібна конкретна інформація. Три тижні тому складовище, на якому ти посесься, пропав труп. Я хочу знати про це все». Ти зрозумів? Усе. Пане майоре, змолився той. Та навіщо мені труп? Куди є його подіну? Вінок хоч за гривню продати можна. Знаєте, по чому вони в ритуальних? А є ж такі люди, що десятки не мають. А якщо ти, паскуда, продовжував Степлюк, не зрозумієш мене? то говоритимеш з тими хлопцями, що мають кейки. А потім, потім я упечу тебе туди, де ти хоч не хоч забудеш про горілку. А от помиляєтеся, шановний, несподівано сказав той. Нічого я такого не зробив, щоб упікати мене. Я взагалі не пасуся. Один раз лихий поплутав. Тим часом до кабінету увійшов оперативник. Не звертаючи уваги на затриманого та процедуру допиту, він перехилив графин і налив собі в склянку води. А випивши її, з розгону заявив, «Уявляєте, Пилиповичу, цей мудак таки зламав ногу». «Який мудак?» – не майор. «Андрій з Беркута». Щойно з травмпункту приїхали хлопці, кажуть такий перелом. «Тьф!» – сплюнув Дмитро. «Беркут називається. Через паркан скаче й ноги ломить. Цирк на дротті. Слухай!» Він несподівано зрадів. «А кажуть, немає худа без добра. Добре, що поламав. Дуже доречно. Це ж під час проведення операції. Саганя, Ти молодець!» Ну, Ніби, не зрозумів Саня, а при чому я? Я ж не допомагав йому. А от він допомагав. Стефлюк вказав на затриманого. Він допоміг. Його ж ловили. Все, зійдь на травпункт, забирайте Андрія чи як його і вези в нашу відомчу лікарню. Там покладив стаціонар обов'язково. Усе оформляєш, як належить, під час проведення операції. Двоє бандитів. Чим вони його там? Слом придумаєш, дуй. Як скажете, знизавши плечима, Саня вийшов з кабінету. Ось так, сказав Стефлюк, потираючи руки, а ти казав: ніколи не пащекуй і не вимахуйся. Напад на працівників спецпідрозділу. Під час виконання – раз, нанесені важких тілесних – два. Перелом ноги – це вже важкі. Ще й струс мозку допишемо – це як два пальці.